Молоде воно було та здорове, як вода. Що потім? А що могло бути потім? Прийшли, покували, забрали, судили, і тепер вона досиджує своїх десять років. Родина хотіла наймати адвоката, аби з неї хвору зробили. Якийсь переходовий вік винайшли їй, чи яку там біду, і чути не хотіла про жодного адвоката. Пригрозила їм, що на колі проти її волі наймуть брехача, то вона таке виробить йому залі суду, що пожалкують, Мабуть, злякалась, або дали їй спокій. І відсиділа п'ять років, а перед нею ще раз стільки. Не так воно вже й мало п'ять років, але вона вже наперед журиться, що далі з нею буде. Збирається просити судді, щоб в дорозі ласки продовжили їй тюрми ще на п'ять років А якщо не схоче послухати її по-доброму То вона таке придумає, що дістане може і цілих десять Не така вона дурна, як виглядає Та й розум у неї, слава Богу, ще не схибив До села вона не повернеться вже ніколи Не хоче Не могла б бачити ні своїх людей, ні фамілії, ні рідної хати Зрештою, відколи те сталось, то і село, а їхнє село таке файне, Марічко, ніби рука вишитий, і люди, і її обійця, і його могила, якої вона не бачила, але яка десь є там, одна темна яма, правду говорить. Чого мала б хотіти до ями, коли вона тут завжди серед людей? Повір, Марічко, що їй тут дійсно добре. Подумай сама. Щораз то нові люди, щораз то нові історії. Ніколи скучно не буває, а що найголовніше, ніхто тут на неї пальцем не тиче, бо всі менше-більше однакові. «І безпечно їй тут», – усміхається жартівливо. «Не потребує самітна вдова боятись ні злодіїв, ні парубків збиточників, аби воріт десь не віднесли чи воза не вивезли з подвір'я». Не сохне їй голова, звідки взяти паливо на зиму? Гадки немає ні про хліб, ні про взуття, ані про податки. Тут їй найліпше. Боженько, думає Марічка про себе, це вже найгірше, коли тут найліпше. І немов хто карти виклав перед дочкою Петра Мартинчука. Дивись цей валет то Василь що через землю запродав душу ті старій відьмі. А той чорнявий поруч з ним, то твій Дмитро, що його мама теж продала за землю. Дивись і читай. Хоч, може, ти й не дуже письменна на картах. Ці два молоді чоловіки випали близько один коло одного, бо й долі їх близькі. Зрозуміла? За землю в землю. Господи, а іншої ціни немає на цьому страшному ярмаркові. Є, Марічко, є, але не в наших сторонах, а десь, кажуть, аж за річкою Збруч. І сниться Марічці, що йде верболозом понад Вишнянкою та гукає «Гей, гей!», а голос її відбивається аж об бані Ставчанської церкви і повертається назад до неї «Гей, гей!». Ще настане час, і у сні бродять маріччені думки біля чорнявого валета. Прийде така година, що ти, чорна, будеш нічия, бо у всіх спільна. І ніхто через тебе не йтиме у могилу, бо буде тебе стільки, скільки оком можна буде обійняти. І ще більше, і ще та ще більше». Саме слава, про яку Олена була думки, що вона вся буяє в небесах, перша запримітила зміну в докторові Гукові. Мамця зауважила, як постарів доктор Гук, і то десь буквально цими днями. «Та що ти кажеш?» – попала відразу в нервовий стан Олена. «Як постарів? Чого постарів?» Знервував її не так самий факт наглого постаріння друга, як обставина, що сталося це поза її увагою Господи, так можна не помітити і початок хвороби Чи моральної депресії у своїх найближчих А може це тільки так видалось дитині? Міг доктор Гук невдало повернути голову в бік світла Або тінь абажура впала невдячно І у слави склалось враження, що Гук раптом постарів Власне, Олена нічого не може мати проти ув'ядання до тепер свіжого, як добовий листочок, доктора Гука. Бо ж кінець кінцем нікому з нас не минути цього перелазу. Її лише неприємно вразила нетерпляча раптовість цього процесу. Зі смерті Аркадія вона, мов злодія в домі, боїться всіляких несподіванок, хоч з якого б джерела вони брали свій початок. Доктор Гук, подібно Христині Річинській, жінці Нестора, згубив своє хресне ім'я в роді Річинських. І, мабуть, не всі оленені діти знають, що звати його Михайло. І справді, коли ж це він міг постаріти? Про нього завжди говорилось в родині, як про мужчину в повній силі. Хтось там чи не збирався його навіть сватати – і ось тобі маєш, постарів раптово. До того ж, доктор Гук, як відомо, був втіленням акуратності і точності. А насправді старим людям саме й бракує цих прикмет. А втім, доки Олена своїми очима не переконається, доти утримається коментарів. Коли під вечір, як звичайно, доктор Гук зайшов на склянку чаю, Олена змушена була червоніти за виховання своїх дочок. Так безцеремонно вони розглядали гостя. Сама вона, заговорюючи то цим, то тим бідного доктора Гука, лише крадькома зиркала на нього. Але й цього вистачило, щоб визнати, слава мала рацію. Справді, доктор Гук дуже подався. В цілому ніби нічого і не змінилось. Але коли придивлятись до окремих рис, то ставало ясно, що старість засіяла вже доктора Гука, а тепер треба тільки чекати сходів. Рот запався, хоч зуби, гордість їх друга, залишились на своїх місцях. Підборіддя не те, що обвисло, але поламало гостроту лінії мужського профілю – і це надало всьому обличчю баб'ячої старкуватості. На скронях з'явились коричневі тіні, яких раніше не помічалось. Волосся теж не те, що посивіло чи випало, але якось змершавіло на пні. Так, нема що говорити, таки постарів доктор Гук. Ну, коли старість добирається до таких козарлюх, як доктор, то що тоді вже діяти нам? Його ровесника На щастя, доктор Гук Ані трохи не здогадувався Який суд відбувається Над його персоною Сидів, як звичайно На своєму місці за столом Проти дверей І повчав Мариню, як треба запарювати чай Мариня щодня запарює чай Чи може Мариня Залишає запарений чай Через ніч? бо такий чай може бути і токсичним. А чи прийшло бодай раз на думку Марині, звідки взялася назва «чай» і взагалі «чай»? А я знаю, прошу пана меценаса, від крамера, ха-ха. Мариня сміється не знати чого, а це не солідно у віці Марині. Назва «чай» походить з Китаю, або інакше з Хін. Хіни англійською мовою читаються як чайн, хоч по-китайськи чай називається ча. О, скрикує Слава, ніби ця відомість має, бозна яке значення для неї. А мені завжди здавалося, що чай – це російське слово. Це тому, що росіяни споживають багато чаю. А польська назва Гербата знаєш, від чого походить? Ти ж вивчала латинь. Не знаю, не хочу пригадувати тепер собі А що таке герба гербе, а? Прошу, пана меценаса, а звідки походить кава? Мариня з Риму хотіла вчинити приємність докторові Гукові Мариню це цікавить? То добре То мені подобається, що Мариня хоче щось знати Кава, Мариню, кава З кавою дійсно цікава історія був собі колись у нашому галицькому самборі такий купець, що називався Юрій Франц Кульчицький. «Прошу, пана меценаса, я знала одного Кульчицького самбора». Мариня щиро обрадувалась своєму відкриттю. Так любила час від часу здивувати чимсь своє оточення. «О, я тільки похвалив Мариню, а Мариня вихопилась як Філіп з коноплі». Кого Мариня знала? Та той Кульчицький жив у 17 сторіччі. Навіщо треба було Марині перебивати мене? Мариня повинна вже раз знати, що я того не люблю. Я перепрошую, пане Меценас. Олена якось смішно одним боком лиця ластилась до гука, а другим картала Мариню. Прошу, прошу, продовжувати. У цьому домі абсолютно ніхто не числиться з моїми нервами, не говорю про настрій. «Одна ви, пані Добродійко», – зробив реверанс в бі – «тільки заради вас я закінчу цю історію, цю цікаву історію». Отже, той Кульчицький подорожував у купецьких цілях по Сході. Мені здається, що то був рівночасно і польський шпіон пізніше був перекладачем турецької мови при Східній Академії у Вітні. В 1683 році... Ану-ка, що в цьому році діялось? Славуню, не пам'ятаєш? Я вже казала, пане Меценасе, що я не хочу напружувати собі пам'ять. Хай відпочине трішки. І звідки ти така лінива взялась, ге? Отож, прошу панства, в 1683 році... Під час облоги Відня турками Кульчицький провів німецькі війська і цим фактично найбільше спричинився до звільнення Відня. Хоч там був тоді і Ян Собеський з козаками. Як єдиний трофей з війни він взяв для себе міхи з кавою. Відкрив першу у Відні кав'ярню, яка, прошу запам'ятати собі, до сьогоднішнього дня носить назву «Кафе Кульчицькі». І таку саму кав'ярню відкрив він у Львові, яка теж до сьогоднішнього дня і, прошу дуже, називається Віденською, чи у скороченні Віденка. Вмер Кульчицький, прошу панства, в 1696 році. Пане меценаси, від чого походить слово «фіакр»? Звичайно, хто, як не слава, вискочила з таким запитанням? Якщо доктор Гук не образився, то тільки тому, що не хотів смаркулі виявити аж стільки честі. Так думала Олена, бо сам Гук зовсім не мав наміру ображатись, хоч і розгадав, що Славка ради хотіла загнати його в глухий кут. Не вдасться тобі, панно, твоя затія. Ти хотіла, як тепер молоді висловлюються, загнути старого, адзузьки. Прошу, відповідаю. Слово «фіакр» походить від імені святого. Так, прошу панства, так, святого Фіакера. У минулому столітті всі фіакерники Парижа мали на своїх фіакрах наліплені образки того власне святого. А звідки походить буряк? Прошу пана Меценаса. Це Мариня вискочила з таким дурним питанням. Може не так, щоб пожартувати собі над доктором Гуком, як для того, щоб підкреслити свою рівноправність в цій родині. Олена затисла губи, а доктор Гук відповів з гідністю ученого. Буряк походить з Китаю. Знали його вже дві тисячі років до Христа. На Київській Русі став відомим в 10 11 столітті. У Європі на кілька років пізніше. Квашений буряк, тобто борщ, допомагає при високому тисненні, Вмиватись ним добре, бо має той складник кислоти, що потрібні людській шкірі. Допомагає на порість волосся. Гм, я ще не мию ним голови. Застарігся заздалегідь перед неприємним для себе питанням. Господи, висловила за всіх своє здивування слава. Як ви багато знаєте? А яка кому користь цього? У цій фразі було стільки щирого і наболілого суму, що Олена переглянулася з дочками. Доктор Гук, аби якось затерти враження від тону своїх слів, знову пристав до Марині. Отже, як Мариня готує чайник для запарки? А як маю готувати? Вилью вчорашню запарку, вимию. А якою водою? Холодною чи теплою? Або то не все одно? От бачить Мариня, не знає, а сперечається. Де ж то все одно, коли треба вимити чайничок теплою, і то досить теплою, майже гарячою водою. Треба вимити, випарити, потім порожні поставити на плиту, щоб нагрівся. До нагрітого вкинути на кінець ножа питної соди, щепту чаю, і запарити гарячим, але відстояним окропом, заткати дзьобик, щойно тоді розливати по склянках. Дуже важливо, щоб окріп був відстояний, бо я вже говорив Марині, не знаю, чи Мариня пам'ятає, що у воді є дуже багато всяких мінеральних солей. Може, Мариня повторить кальцій, натрій, тої самої. Будеться мені якраз з голови держатись, ніби я без того не знаю, що треба, аби вода відсілась. Пан меценас як заведуть своєї. Мариню мусить втрутитися Олена, бо дівка ще насправді готова образити поштивого доктора Гука. Пан меценас хоче, щоб Мариня чогось навчилася, а Мариня цього не розуміє. Тої самої. Як буду забагато знати, то скоро посивію. Якби пан меценас менше науками займалися, Мариню не дає їй докінчити змінено на обличчі Ольга, а слава дає штовханця підбіг, що остаточно опам'ятує Мариню. Ага, ага, знаю, знаю, мовчу, мовчу. Доктор Гук і без того ображений Марининою поведінкою. То зле, що Мариня вперто не хоче підвищувати свого рівня. «Та нащо його прошу пана меценаса підвищувати, коли він у мене якраз на мірі. Ні високий, ні за низький». Не розуміючи суті, випадково влучно відповідає Мариня. «Мариня неможлива», – стверджує доктор Гук, а коли та вийшла, скеровує свою претензію на адресу Олени. «Я дивуюся вашим нервам, пані Добрудійко». «Пан меценас таке кажуть». «А я», – знизила голос, глянувши в бік зоні, – «вже не можу уявити собі нашого дому без Марині». «Власне», – озвалася на те зоня. «А Мариня відчуває це і розперізується, як на своїм. Їй здається, що вона зайняла таткове місце у нашому домі». «А чому їй має не так здаватись?» – підвелася з свого місця мала господинька – яка щораз частіше виходить з себе на великий смуток матері. Колись тато утримував дім, а тепер ми фактично на утриманні Марині, бо ж навіть філе приносить в хату і відносить Мариня. Чого кліпаєш мені? Пан мецена свій може знати. Це брехня, істерично кричить Зоня, і відразу від неї заносить їдким потом. Брехня! Якщо, якщо Зоня не може перевести духу, вона і продає старі таткові непотрібні речі, то це наші річчинських речі. І як тобі язик повертається говорити при панові меценасові, що ми, ми на утриманій служниці? Мамо, чого мама мовчить? Чому мама не приведе до порядку ту вар'ятку? Ти, ти ненормальна». Кожний, де тільки може, вихваляє своїх, а ти, де тільки можеш, стараєшся принизити престиж річинських. Бо я вже не в силі продовжувати грати ту комедію. Ідіотка! Діти, діти. Олена однією рукою хапається Ольги, а другою тягнеться до зоні. «Що з вами? Чого ви грезетесь? Що пан Меценас подумають?» «Пані добродійко, прошу бути певною, я ніколи нічого не подумаю. Але кінець з тим, мої панни. Увага! Розповім вам цікаву історію з залу суду. Сьогодні захищав я...» «Пані добродійка, пригадують собі Мартинчуків з Вишні». «Так, Олена пригадує собі, але, на жаль, тільки саме прізвище». «Це так давно було, пане меценасе». А крім того, в мене тоді були на руках малі діти. З вишні залишився в мене прикрес погад про одного, що його повісили прусаки. Ми з Аркадієм були переконані, що він ні в чому не був замішаний. Але, на жаль, Аркадій не міг нічого зробити для бідака. То були такі страшні часи? Так пан Меценас захищали Мартинчука? Ні, то цікава історія. Хай пані добродійка послухають. Петро Мартинчук з Вишні має репутацію комуніста. І ви захищали комуніста, Зеленязоня, ви ви не розумієте, що в цьому домі слово комуніст рівнозначне з убивцею нашого татка. Заспокойся, Зонцю, і перш за все, вислухай мене до кінця. Що в тебе за погана звичка, завжди перебивати людину? Це не культурно і формально неправильно. Я вас питаю, Меценасе, ви боронили комуніста? Пані Добродійко, я хотів розповісти вам цікаву історію, але з огляду на обставини, які склалися в даний момент, відмовляюсь. Мене тут тероризують, а я не звик і ніколи не звикну, погрозливо підносить голос, говорити під терором. Олена забувається і в розгубленості чіпляється руками піджака доктора Гука, аби лише заспокоїти його, аби не зірвався з місця. Я прошу, хай пан меценас не зважають на неї. Хіба пан меценас не знають зоні? А ти зоню теж. Я питалася і настоюю на своєму. Захищав пан меценас комуніста чи ні? Не боронив, не боронив! кричить доктор Гук, хапаючись обіруч за голову. «Чого тобі ще треба?» «Більше мені нічого від вас не треба!» Великодушно відпускає зоня знервованого, доведеного до межі істеричного вибуху доктора Гука. Олена знову кидається перепрошувати і заспокоювати гостя. «Добре, пані Добродіко, він докінчить ту історію, але просить поки що пані дати йому хвилинку часу, щоб привести свої нерви до порядку. Треба розуміти його психічний стан. Чоловік вимотається на процесах, заходить у цей дім, щоб знайти тут трохи родинного затишку і відпочинку для душі. А тут-то бізонця влаштовує попросту баню. Цілої ручки за такий прийом. Навіть мала господинька, до якої доктор Гук з усіх аркадієвих дочок відчуває найбільше симпатії – за її вроджений такт і душевний спокій сьогодні випала з ролі. Прошу, пана меценаса, ми слухаємо. Несміливо, з почуттям провини, зазончен вибух, починає Олена. На щастя, доктор Гук вже відійшов. На чому я зупинився? Ага, в того Мартинчука є дочка. За метрикою вона Йосафата, але чомусь уперто називає себе Марією. Я вже подумав, чи покиний Аркадій не хотів насолити тому Мартинчукові. «Пане меценасе, та то, певно, копилка?» – вирішує Мариня, що з'явилася з підносом, заставленим чашками з чаєм. Його, мось, любили позначати копилів, аби знали, а що, так їм і треба. Я лише не знаю, чому діти мають відповідати за батьків. Сказала і почервоніла Ольга Так воно прийнято, дитину І не наш татко перший вів цей звичай Але ми знову нечемно перебили панові меценасові Доктор Гук махнув лише рукою на знак свого безсилля Паням треба ходити на судові процеси Там пані навчилися б парламентарного способу розмови Якби так свідок чи адвокат перебивав в судді, як пані мені? Так, на чому ж я став? Ага. Отже, прошу слухати. Ту Юсафату або Марію за підозрено Славцю, вийди з кімнати, прошу тебе. А чого? Бо те, що я буду розказувати, не для твоїх вух. А я не хочу виходити. Пан доктор забувають, що я вже матура, а зрілості зріла. «Славцю, то нечемно з твого боку, якщо пан доктор вважають...» «Мамцю, пан доктор і в сорок вважатиме мене недозрілою, бо я мала нещастя вродитись наймолодшою сестер річинських». «Я чемно і з повною пошаною до нашого дорогого пана Месенаса заявляю, що не вийду з кімнати, і прошу продовжувати, бо я страшенно цікава». «Я не хочу брати на себе відповідальність», Пані Добродіка вважають, що Славця може бути присутньою при розмові. Я нічого не вважаю, пане Маценасе, але коли вже така вперта, що не хоче вийти, то хай залишається. Доктор Гук подумав, що коли б жив покійний Аркадій, то він дав би собі раду з дітьми, а пані Олена, на жаль, не здатна для цієї ролі. Отож, на ту Марію Юсафату було донесено – що вона замордувала свою незаконно народжену дитину. «Господи!» – перехрестилася Олена. «За час нашого перебування не траплялось чогось подібного у вишні. Про це я можу говорити з чистою совістю, бо це я певно знаю». «Так, але прошу слухати. Пізніше виявилось, що той донос був брехливий, зроблений з помсти. А вище згадана Йосафа Марія – а мала залицятись до якогось Савицького, і його жінка спомсти? Яка дикість! Але на цьому не кінець. У свою чергу Йосафа та Марія намірялись втопити згадану Савицьку. Ой, пана меценасе, це так цікаво, а ви хотіли, щоб я вийшла? Мовчи хоч ти, Славцю, я ж сказав, що не беру на себе відповідальності. А втім... Все ж таки було б краще, щоб ти вийшла, Славуню. Почав до дівчини переставати конвой. Якась там історія з пазухою була. Я перепрошую, мені просто незручно перед панями. Одне слово, дівчина, обороняючись, скалічила поліцая, погризла йому носа. Суд, точніше слідчий суддя Матія Сек, Молокосос, повинен я сказати, вбачив у цьому злочині політичну підкладку. «І правильно вбачив?» – вигукнула зоня. «Ти знову вихопилась зоню, наче Пилипп з конопель. Між іншим, це вже перелицьована поговірка, травестія. В оригіналі вона звучить, як Філіп з конопі». «Пане меценасе, про Філіппа пізніше. Нам цікаво, що було далі з цією Марією Йосафатою». «Прошу пробачення, але завжди на першому місці ставиться дійсне ім'я. Отже, треба сказати з Йосафатою Марією. Ти кажеш правильно, зонцю, а насправді це зовсім не так. Дівчину посадили до політичних, точніше до комуністок, а ті допіру навчили її політики. А ви, пане меценасе, захищали на суді комуністку і приходите до нашого дому, та нахваляєтесь цим, так? Ще, коли я вас питаю, ви заперечуєте. Доктор Гук встав. Ні, не встав, і він схопився на ноги. Олена намагалася делікатно посадити його на місце, але він досить нечемно шарпнувся від неї вбік. Пані Добродійко. задихнувся від хвилювання. Ви, як мати, можете вплинути на неї, щоб вона бодай бодай не ображала мене. Не можу, відверто призналась Олена, і сама мало не заплакала. Я нічого не можу подіяти своїми дітьми. Вирвалися з рук і женуть, як скажені коні, а я їх ні наздогнати, ні стримати не можу. Що мамця таке говорить? Оля підійшла до матері, взяла її руку і не поцілувала, а притулила собі до чола. Олена погладила господинку по косах. «Чекай, зонцю, чекай, а ти, бодай, знаєш, на яких принципах базується ідея комунізму?» «Так, теоретично, бодай приблизно, знаєш?» «Як же ти можеш, прошу мене, вислухати, поборювати те, чого не знаєш?» «Пане меценасе, я знаю те, що комуністи вбили мого батька, а цього мені вистачить, щоб ненавидіти їх до гробової дошки». «Комуністи вбили?» а ти без демагогії не можеш, ми молоді. Так, як комуністи вбили покійного Аркадія, могли вбити і ти, його дочка, так-так, могла не послухатись його, а цього в тебе не купити, і він знервувався б і міг би статись такий самий трагічний випадок.